وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يا طيبين طاهرين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 Vërtejtë kërkojmë nga Allahu gjelle gjelalu hu që të nëllëzon në rrugën e ti të drejtë, ndërsa atë që Allahu e zënë në rrugën e ti të drejtë, nuk ka kush që i lajthitë. A i cili mbed në lajthitje dhe ishtë të rëmbruar, nuk ka kush të drejton përveç Allahu gjelle gjelalu hu në rrugën e ti të drejtë. Mëshira, po që a bëkimet Allahu gjelle gjelalu hu që ofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, Bi familjën e ti kemi respekt, bi shokët e ti të cilët i dojmë dhe i qmojmë dhe lutëm i edhe për të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në fundin e kësaj gjithësia të ndëruar vëzër musliman Allahu Gjelle Gjelalu hu për osit në Kur'an duke thënë oju besim drejt, oju besim tarë këni frikë zotin tuaj dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë muslimanë ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam puna proces dhe këshillon se fjala më e mirë është fjala e Allahu xhellahu xelaluhu Kur'ani famlart udhëzimi më i mirë rruga më e drejtë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërsa gjërat materiala dhe me tekxhia në fe janë të çshpifurat çdo çshpifje është humbje, është risi Dhe gjdo humbje risi është bidat Gdo bidat të largon nga rruga e drejt Dhe të dërgon në zjarin e gjehnemit Allahu në mbroj për i ti Dhezër musliman Allahu gjelle gjelalu hu Kur ezbriti kur anin Para katër më të shekuis Elamësim dhe kishëllim Derin e ditën e gjikimit Të gjith e dim dhe keni lëzuar Se pegamberi sallallari Ishtë në duke ndajtur më shoket e ti Ndërko erd një njeri dhe pyeti për islamin, e pyeti për imanin, e pyeti për ehsanin, ndërsa ky ishte Xhibrili alayhi salatu vesselam çka ormëm sufen Muhamedit edhe shokëve të ti, tij edhe neve në përgjithësi deri në ditën e Kiametit, ndërsa pejgamberi alayhi salatu vesselam po i përjishet, ndërsa në pyetjen e dytë po e pyet me iman, çka është besimi në Zotin? Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha, "S të besosh Allahun, librat e Tij, pejgamberët e Tij, me lëujet e Tij, të besosh ka derën të mirën dhe të keqën dhe në fund është përgjigj dhe këto do të ndalemi ne tha të besosh yawm el aher ditën e fundit vëllezër musliman këtë ditën e fundit shumica e muslimanëve kanë harruar shumica e muslimanëve janë negligent për me ditë se çka është yawm el qiyamah dita kiametit, dita e fundit, ndërsa pejgamberi a.s. përthet se iman, besimin e Zotin nuk plëcohet për deri sa të besën edhe ditën e fundit, ndërsa njerëzit sot e kanë haru dhe nuk mendojnë, e asë nuk ledzojnë që egziston diku dita e fundit që do të dalin njerëzit para Allahu Gjelle Gjelaluhu, e që është vërtet, dit e vështir dhe e të mërshme. Dhe zërë musliman, rëndësia kësa i temet që sot ne kemi zjedh është bërë për arsyët të 5 pikave kryesore Gjeja e par Zgjerimi i tepër në këtë dunja Njerëzit sot janë zgjeruar tepër në këtë dunja E kanë haru se eksistan edhe dunjaja tjetër Jeta e amëshimit Kanë haru se eksistan diqka pas vdekjes që është rinjallja Kanë haru diqka që është gjeneti dhe gjehnemi Kanë haru diqka që është logaria par Allahu Gjelle Gjelaluhu Ndërsa janë zgjeruar tepër në këtë dunja Në veçantin e kohë Nëse sahabet të ndëruar, me gjithë vizionin dhe imanin e imanjin e tëre që e kanë pas, e kanë këshilu një një tjetrin, edhe kanë kërku njeri prej tjetrit, me ardhë, me ullë edhe me besu, një orë, si kur se thua, ta'al, nuk min saa, i ka thënë një një tjetrit, e atulemi të bisedojmë, e atulemi të ashtojmë, imanin tonë, të rikujtojmë një një tjetrin, të besojmë në Allah, unë gjellë e gjellalu hu, ata kanë qenë me të dashrit. E Allahu Gjelle Gjelalu, pas pejgamberve, shokët e Muhammedit Alehi Salatu Ves Salam. Nësa ata e kanë shtu imanin e tyre, edhe e kanë këshilu njeri tjetrin, a thu avalku jemine. Pika e dytë, mgrirja e zemrave sot, që jambo e zemra tana si kurse guri, që nuk me ditojnë, e asë nuk shtohet imani me lezimin e Koranit, mirë po vetën pakësohet me gjinahe e me kate. Lenja pasdore, libri të Allahu Gjelle Gjelalu, u Koranin famlartë, Mirë po zemrat kanë nevoj për Kur'an Kanë nevoj për frik Kanë nevoj për shpres në Allahun Gjelle Gjelaluhu Dhe kanë nevoj për përmendjen e Allahut Subhanahu wa Ta'ala Dhikrin e ti Gjeja e tret Se vetë përkujtimi kësaj dite Jebë kurajo për veprat e mira Lenjen e tekqiave Largimin nga punet e liga e të ndyra Ndësa njëzit nga mos pakujdesia Dhe dëmbelija e tyre Çe kanë harruar kët ditë janë negligent dhe nuk e lexojnë fjalën e Allahut xhallal xhelaluhu ku thot në Kur'an: "Ala yadhun ulai ka annahum mabu'uthun?" A nuk mendojnë këta që kanë morrën gjallë para Zotit të tyre? "Li yawmin adhim", një ditë të madhe. Jo me qumul njerëzit lirab el alemine. At dit kur njerëzit do të ngrihen para Allahut dhe të dalin para Zotit të botrave. A nuk e mendojnë këtë ajet që kanë morrën gjallë njerëzit? Jeja katërt, shtimi i izoluave padritësive dhe zullumçarëve në kohën tonë, vrasjet, kamata, vjedhja, shkelja e drejtave, cenimi i të tjetrit, cenimi inderit, i nderit, shfaqja e injorimit xhelozis, tradhtis, mosbashkimit, ndarjes, fyrjes së sharjes, në veçantëri për çarrjes tek muslimanët, po e cek edhe për çarrje tek shqiptarët në Kosovë. Të gjitha këto kanë bënë që ne sot më zgjidh këtë ditë për më folë dhe rëndin e saj. E gjëra e pestë, mësë sharimi dhe shpjegimi rëdhë kësaj teme në libra, në ligërata, në derse të ndryshme, në të njëtën ku, afrimi kësaj dite. Përgëmberi a lehi salatu e salam, për të regon dhe përthët, buithë të anëve saati ka hatenë. Jam dërguar unë edhe Kiameti sikur se këta dy gishta i gjajsoj edhe i bëri afër njëri me tjetrin. Pra ardha e pejgamberit aleyhis salatu vesselam edhe ardha e Kiametit ditës së fundit janë njëj sikur se këta dy gishta të cilët janë afër njëri tjetrit. E njerëzit nuk mendojnë as nuk meditojnë rreth kësaj. Ndoshta ne nuk e mbrim. Mirpoh dija se Allahu xhella xjalalu u thot në Kur'an inna as-sa'ata atiya la rayba fiha. Vërtetë saa, kiameti, kataklisma, katastrofa është duke ardhë dhe ka për të ardhë, lare i befiha, nuk ka dyshim në të A i cili dyshon në këtë, vërtetë nuk e ka imani dhe nuk është bësimtar Dhe zërë musliman Këmi zedhur ajetet e Allahu Gjelle Gjelalu hu të librit e ti, sa i cili e me lezon Kurani dhe me diton E shese Allahu Gjelle Gjelalu hu nuk kalen asëgjë pa e sharu dhe pa e tregu për ne Vihua dhe për këtë ditë, Allahu Jelle Jelaluhu i ka jabë në rëndësi të madhe, fjallëve të ti në Kur'an, ku sot me lejnë Allahu Jelle Jelaluhu shkurtimisht, do t'i komentojmë ca ajetet të surës enna zi'at, ajetet të fundit, ku Allahu Jelle Jelaluhu thët, bade pas Bismillahir Rahmanir Rahim, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى تدونت فت فاذا جاءت الطامة الكبرى Kur të dhi vala, katastrofa, kataklizma e madhe e kiametit Dahën banorët e gjennetit për në gjennet dhe banorët e gjëhnemit për në gjëhnem Ndërsa Allah u gjelle gjelalu hu këtë dit e ka quajtur me emrat të ndryshim në Kur'an Si kurse është jomul azife, dita logaris, jomul talak, dita takimit, jomul hasre, dita piklimit dhe hidrimit Jo më në adhim, dita e madhe Jo më të gabum, dita e grumbullimit Jo më lë kjame, dita e kjametit e katastrofës Jo më të nad, dita e përbashket E emra, e emra të ndryshmë që Allahu Gjelle Gjelalu hu Që i ka të regu për këtë dit e cila është dit e të mërshme dhe e vështir Dhezër musliman Allahu Gjelle Gjelalu hu në ajetin tjetër po e spjegonë Në këtë ditë, se qëka është, jo me je firru lëmër, umin ehi, në këtë ditë, kur njeri ikë prej vlaut e ti, o ummihi, o ebi, a vëtën prej vlaut? Jo, po ikë edhe nga babaj i ti, edhe nga nana i ti, la ilaha illallah. Njerëzit më të dashur në këtë dunja, për indrit baba edhe nana, në këtë ditë njerëzit kanë me ikë prej prindit e tyre, prej babajt edhe prej nanës e ti, Po jove të me kaqë, po kanë me ikë edhe wasahibët i hi, wabeni, kanë me ikë edhe prej shogëve, po ma shumë se kja edhe prej thmive të tyre, prej evladve dhe pasardve të tyre. La ilai, la ilai, la la. Se cini ka me thona ditë nefsi, nefsi, qështja ime, shpirti im, puna ime, nuk ka nevoj edhe nuk ka mundësi, me ndimute tjetërit për arsye se e ka vetën e qafë. Dhezërë mësliman, Përgamberi a.s.a.s., E ka treguar rëndin si e kësaj dite, edhe tmeren e kësaj dite, edhe po thotë yuhsharun nasu, njerëzit në ditën e Kiametit kanë murin gjallë, lakurich, burra dhe gra së bashku, ndërsa Aisha radiallahu anha po i afrohet po i thotë ja rasulullah, bashkë edhe burra dhe gra lakurich, tha O Aisha, fat çështja është më e rënd, interesimi është më i rënd se sa më këqyr njëri tjetrin në atë moment. Është puna më ma e madhe është çështja më e rëndësishme se sa të më të rënë mend dikujt ose dikujna më shikojnë njëri tjetrin. Pra vlera e kësaj dite, e rëndësia e kësaj dite, e trishtimi i kësaj dite kuptohet me këtë hadith se të gjithë njerëzit do të ringjallen lakuriç, mirë po kurkui nuk i bën mend më me shikojnë njëri tjetrin. Vëllezër muslimanë. Allahu Jalla Jalalu pastaj po vazhdon pasi po thot pasi të vijë vala katastrofa e madhe kiametit, yaw ma yatadhkaru al insanu ma sa'a. Kupton njeriu, përkujton njeriu për në këtë ditë se çka për, çka ka punuar në këtë dynjë. Jo më të thekër i përkujtohet në atë moment çdo njeriu, mua edhe ty edhe secilit prej nesh, se çka ka punuar në këtë dynjë, min khairin për e xairit, për të mirës apo për të keqes edhe për sherrit. Mendon edhe shpreh besimin se të kishte me pas vetëm një atom grimcë vogël një punë të mirë, ndërsa brengoset e biklohet, e nervozohet e bën biçmën e bëndohet për veprat e mira që i kalan ba i ba, ndërsa pëndohet edhe i bjen pishman për veprat e këqia që i ka ba, sa e sa namazës i ka fal, sa e sa gjumaz ka prezentu, sa e sa her s'ka litzu Kur'an, sa e sa her s'ka jab zëqat i ka pas mundësis, sa e sa her si kanë dimu tjetrit i ka pas mundësit, sa her e sa her ka dëgju e zanin edhe nuk ka arnë gjami, për gjitha këto ka me i rap pishman, edhe ka mu hidru edhe ka mu brëngos, mirë po është dit e vëndshme. Uburrizatil jahimu liman yara. Pasi që njerëzit i bien dërmend se çka ka punuar nga emira dhe keqja, hu, i e mira dhe e këqija, Allahu xhalla xjalaluhu i vazhdon ajetën e tij duke thënë: Uburrizatil jahimu liman yara. Atër, pasi që ndodë Qiameti, njerëzve ju kujtohet emira dhe keqja që punu, hu, e mira dhe e këqija që kanë punuar, Allahu xhalla xjalaluhu shfaq e paraqet e bën xehnemin para njerëzve ditën e Qiametit për me e pa të tillë se kush është xehnemi. Ata të cilët nuk kanë besuar dhe kanë thonë se kush ka ardhur prej asaj dunjas, më na tregu se çka është jhenneti dhe xehnemi, edhe pse ka ardhur, e kemi cek disa herë se ka ardhur pejgamberi alayhi salatu vesselam, çe ka pa jhennetin edhe xehnemin. Nusatar sugjeton se nuk ka ardhur kush, në i përgjigjjesimi jo, se ai ka ardhur. Muhamedi alayhi salatu vesselam kur ka bój isronin dhe miraxhin, ka ardhur dhe na ka treguar se çka është jhenneti dhe çka është xehnemi. Tash do ta shojmë se çka ka treguar pejgamberi alayhi salatu vesselam për xehnemin. Ditën pra kur paraqitet shfaqet dhe e shohin të gjithë i gatshëm për banorët e tij për urdhrin e Allahu xhallaluhu kun feykun behu ayu behu thuhet se e shohin vetëm pa besimtarët ndërsa po edhe besimtarët do ta shohin që ta dinë fundin e Allahu xhallaluhu që nuk i ka bë ba banor të xhennemit Thuet se vetëm pa besimtarët kanë me pa mirë për në transmitimin tjetër Thuet se edhe besimtarët do të ashojnë dhe do të falenderojnë Allah Unë gjelalu hu në atë moment Kur të ashojnë gjëhnemi dhe të thonë për dhuntin e ti që e kajaf Që nuk kanë me qenë banor të gjëhnemit Kur jemi të gjëhnemit pa tjetër që do të ndalemi një disa pika të shkurta Pika e parë emrat të gjëhnemit Për mu frigu për i ti, nesët dhe të këshilojë njën i tjetrin, mirë po dhe pak do të kemi fri këtë di që kemi haru. Emrat e gjëhenimit janë të shumët, mirë po pëjtës e këshkur të mishtë. Allahu gjëlle gjëlelu ka thonë gjëhim, ka thonë ennar, zjarë, gjëhenim, dhe nëstrahim, i banorë banor dhe të këshin, adhebul, khull, dënim, i përhershëm në atë dënja kështu mëralë. Ndësa për i gamberi aleyhi salatu vë salam, Por më komentuuket ajet se ditën kur shfaqet Xhehenemi para njerëzve, po e tregon hadithin shumë qartë, i cili është i gjatë, thot kur të vjen Xhehenemi, kur ta binë melajet Xhehenemin, se dikush duhet më apruat, kan më pru me lajçet. Qysh kan më pru, qysh kan më afru, më shfaq para njerëzve, kan më zhvarrit, kan më ngremë litor, me kunap, me zinxhir. Thot pejgamberi alayhisallatu wasallam, Xhehenemi ka 70 mijë litor. La ilahe illa Allah. 70 mijë litor I ka gjehnemi Gjdo litarë e bartin dhe e ngrehin E zvarisin 70.000 me lajqe Dë me thonë 70.000 Herë 70.000 Parafërsisht 5.000.000 me lajqe E binë edhe afrojnë E zvarisin gjehnemin për me pa njërzit Për mu të ryshtu për i ti Për me ditë bësimtarin këtë dunja I cili ka ronë sejtë Allah Se Allah nuk e bën banor të gjehnemit Nëse bën pun të mira E për mu Për me i rapi shmonë edhe mu pëndu pabesimtarët të cilët në këtë dënja nuk kanë besu e kanë shajtë Allahun Gjelle Gjelaluhu, kanë orejtë pejgamberet, kanë orejtë të miret muslimanët e kështu më radhë, kjo është vend e tëre. Dhezër muslimanë, shka që të hyrjes në Gjennem? Qka të shtunë në Gjennem? Ka shumë pun që të shtunë në Gjennem? Mirë po pëjtë cekjë prej tëre, e para e tëre është shirku, rivaliteti Jo një, shmjeria, jo një shmjeria e ti Pra të besosh në dzys dy zotna Të besosh në tyrbe Të besosh në njës të tjerë Të besosh gurit drunit e drites e ujt e kështu mëral Ti më veshesh Allah u gjelle gjelalu hu Shok në krim tarin e ti Ndërsa a jesht i vetmi i pashëq është mohimi i pejgamberve është mosbesimi Jelozia e tepërt ekstreme siç e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam la hasada illa fi thnatayn nuk ka jelozin nuk guzon me pas jelozui dikush ndaj dikujt tjetër përveç në dy raste e para një njeriu që Allahu ia ja ka jap Kur'anin edhe ky njeriu lexon është hafiz punon me të e lexon mediton dhe tjetrit Allahu i ka jap pasuri edhe ky kët pasuritë e tij e shpenzon për hita Allahu xhella xhelaluhu këto njerëz vetë duhet mia pas jelozin por ndryshe të tjerve jo Gjerat e tjera që të sy në gjëhënëm, ka shumë për të në gënjeshtra, mashtrimi, zullumi, shkputja farëfisnore, lenja e luftës ose i kja prej saj, kopratësia, pesimizmi në Allahun, mendje malsia, labilitetin e fej, nëshefja ditoris, vrasja pahak, mos respektimi prinderve, shpifja ndaj, besimtareve, etjer, etjer në grënja e kamatës, e gjërat të tila, e të ndryshme, e të liga, e të këqia, të cilat e shtu njeri në gjëhënëm. Ndërsa, a thua balë, ciltë janë përësorat që janë përgëzumë këtë dunja të cilët kanë me qenë në gjëhënëm? Ka ardhë hadithi pejgambenit a.s. që i përgëzën shoket e ti, asherë, dhjetë shoket, sahabët, më të mirë të cilët janë përqezuar në këtë botë, të cilët e kanë fituar xhenetin e Allahu xhella xhelalu, pra sa kanë qenë gjallë, sa kanë qenë me Muhameditin alayhi sallatu wasalam, e kanë ditë se vendi ti rrosh në xhenet. Për këto katër xhalifet e drejtë, Ebubekri, Omer, Uthmani, Alia, e kjo më radh vetë sahabët e tjerë, ndërsa pejgamberi alayhi sallatu wasalam po tregon edhe për grupin tjetër, sikurse thotë Allahu xhella xhelalu në Kur'an, fariqun fil janna, njerëz Në gjennet, o fari, kënfi sajirë, ndërsa grubi tjetër në zjarë Kushion në zjarë me emra mbi emra Sëtë në këtë di që ne jemi gjallë edhe i dim A ka? Po, ka, pejgamberi a.s. nga ka dregu Pre tyre janë, firaoni Firaoni në kohën e musës a.s. ka thonë E në rabu kumul e ala, unë jam zoti juaj maj madhi Në dërsa Allah o gjellet gjelalu e pështroj E hudhin e detë dhe ja japi xhehenemin si çësht problem në këtë botë edhe në axhirat. Pretëre gruaja e Nuhit alayhi salatu sallam pejgamberit Allahu xhelaluhu dhe gruaja e Lutit. Në Kur'an Allahu thot: "Uqiladkhul annar ma'daxilin" dhe hyrin ny ju të dyja bashkë me hyrësit në xhehenem. La ilaha illallah. Ata kanë qenë pejgamber, po gratë të tyre i kanë pas pa besimtare, ndërsa nuk mjafton që e ke burrin hoj, nuk mjafton që e ke vllon. Në mazli nuk mjafton që e ke prendin haji e kështëmeral, po se cili duhet e jabë logari për vete. Prej tyre është Ebu Lehebi dhe gruaj e ti, dhe prej tyre është Amr El Khuzaj e kështëmeral. Përgambiri a.s. kure boni isranë dhe mirajin, e që erë në këtë dunjana ka vëzëj, më ju ka vëzë këtë në gjahilave edhe pa ignorandëve të cilët më ndojnë se nuk ka ardhë asë kush, përgambiri a.s. i tha dy tërgime për gj E para tha se shumita e njerëzve janë banor të gjëhnemit Nëse sot në bot kemi 7 miliard njerëz Shumita atyre 5 miliard dhe e ma shumë janë pa besimtar Një grupi vogël janë musliman Mirë pa dhe pe këtune muslimanve ka njerëz që hynë në gjëhnem Në dërsa Allah u gjelle gjelalu u po thët Pa e kritikon për i gamirin a.s. në kuran duke thënë Wa ma e këtëru nësi, wa le u harasta bi mu'minin Po ti edhe pse lakman ope i pejgamber për besimin e tyre, për më bëu ata musliman, ata shumica e tyre nuk janë besimtarë. Pastaj po vazhdon ajeti tjetër, wala kad saddqa alehim iblis wannahu ma fattab'u illa fariq min almu'minin. Fortë djalli, dreçi shejtani realizoi mendimin e vet ndaj tyre, ndaj edhe ata e dëgjuan përveçse një grupi besimtarësh. Gjirin e dytë që pejgamberi alayhis salatu sallam kur ka pao xhehenën, po tregon se Fut ra'aytu an-nar e kompozo zjarrin e kompozo kompo jahnemin wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa ndersa posh shumicen aty ne prezantuesve qe ishin ne jahnem ishin gra ndersa u pyt peigamberi alayhi salatu sallam qe nuk bolmanah ne ve stimulim edhe kuraja jo me thon se xhenia maskullore nuk do te hyne ne jahnem patjetër se do gjëhnem, Allahu, gjelle, gjelalu, hu, të hyjnë në xhenem, bim Allahu xhellahu xalalu kur ta do ta pyet xhenemin helim telati a e mbush edhe pse Allahu e din më mirë se xhenemi është mbush apo jo, çka thot xhenemi? Helmi mezid, ako hala o rab, ya ja rabbi ako hala se ka vend, ka rezervim, vetëm bjer njerëzë hala nuk është mbush xhenemi. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam po tregon se xhenemi është shumë i madh, një guri për më radh prej kulminacionit xhenemi deri në tok bën 70000 vite la ilahe illallah. Ndërsa nënën e fizikës, nëse pesha e rond shkon te poshtë, ajo rëndohet edhe shkon më shpejt, po situ çitjet në xhenem është 70000 vite për mëra një gur pe i peshëlarhtë deri poshtë, për çata për të gjithë ka vend për ata të cilët e mohojnë Allahu xhallaluhu e pejgamberi alayhi salatu vesselam pothuaj, e pas xhenemin dhe e pas shumicën e tyre që ishin gra, kur u shpyet ja rasulullah, pse grat në xhenem më shumë se burrat? Tha për dy arsye. Arsyeja e parë, yekfurne al-ashir i mohojnë të mirat e burrave të tyre. I mohojnë të mirat që njerëzit ja u bojnë atyre, pra nëse gruas i spera i dhuron diçka të mirë, edhe 100 herë bën atë mirë, nëse s'ke pas mundësi ta realizo vetëm një herë një të mirë ndaj saj, të gjitha ato të mira kanë me të hupost, edhe më thon se prej teje s'kam pa po hajër kur, ti je i postër, ti je kështu, unë nuk kam menduar se ti je kështu e ashtu ku ta diun, pra të gjitha të mira që i ke dhëruar saj, ajo ti gjun me një që nuk ke muitë me realizo për të dhe e dyta tha, yemshuna bin nemime. Ta bojn gifat, përgojojn, bën fjalën me tjetrën, ndërsa për fat të keq Fëtë këtësisht, sëtë këtësisje grave është bardë edhe të bura tanë shqiptarë Allahu Gjellë Gjellalu pëthatë Thë amma amant të ga, aji cili kalon kufit Pas këti ajeti, pas i që erë gjëhnemi, e pajtin gjëhnemin dhe mësun për gjëhnemin Thë dhe aji cili kalon kufit e ka të pruar në mos besim dhe në krimë wa athara al hayat ad dunya edhe parapëlqen dynjan e kësaj bote para ahiretit çka shpërblimin dhe rezultati i tij fa innal jahima hi al ma'wa vërtet zjari është vendbanimi i tij la ilaha illa allah allahumme sanbof banore te zjarrit ayetili i kalon kufit te allahut edhe parapëlqen boten dhe jetën e kësaj para ahiretit edhe para xhennetit vërtet vendbanimi i tij është xehnemi dhazer musliman Të rëgonë Ebu Thalibët al-Khusheni, të që Pekamberi a.s. këthënë, inë Allahë fërra dha fërraid, fële të dha i uha. Allahë gjellë gjellë hu ka të aktu për juve farzë, obligime, të cilat janë obligative, fële të dha i uha. Mësihum një ato, praktikoni vëpron një ato, cilat janë farzë që Allahë gjellë gjellë gjellë hu ka të aktu për ne, farzët namaz, 5 ditore, 5 hem ditë mën falë, gjumaja, Farzët tjera, haji, zëqatja, gjerimi e kështu më radhë Janë farzët të cilat janë obligative Pa tjetër, gjdo individ ka mu përgjishë për to Falatu da i uha Peygamberi a.s. bëna dhëtë Mos i humbëni ato, mos i shkelni ato Praktikoni ato farzët që Allah u Gjellet Gjellalu ju ka jabë Vohad dhe hududën, falat a të duha Edhe Allah u Gjellet Gjellalu hu ka të këtu kufin Mos i tejkaloni ato, mos i shkelni ato Mos i ka përceni ato, se ës Nëse kufit e kësajt dynjas të cilet i kam vendosë njërzit, nëse nuk i praktikojmë njëtën të onë, është rëzik i madhë. Për marim shemblë të semaforat, nëse hynët e kuqen është rëzik shumë i madhë, për arsye se mund të avrasësht vetën po edhe tjetërin. A thua valë kufit e Allahu gjellë gjellë aluhu, qësh është me i shkel ato? Qësh është me hinë kufit e Allahu në ato vijat e kuqe që Allahu gjellë gjellë aluhu ka thonë, deri Ma së ndhej mos u la afro ma shumë Mos i te i kalohë Sa tojnë kufit e Allahu që Allah i ka caktu Jo njerëzit në këtë dënjarë Se njerëzit mund të gabojnë Mund të gabojnë Kanë vendosë sumafora një minut me prit Ndështë asë shumë E Allahu gjelle gjelalu hu Ka caktu kufit Të cilat i din dhe është alim është i ditur për to Fala mos i shkelni E dhe mos i te i kaloni ato Wa harra me ashjae Falaten të hikuha Edhe ka caktu harame Ka c E ku ndërta e kësaj këfëharzët vëproni, tash po vjen të haramit të ndalesa, për po dhëtët, mës i vëproni ato, vëse këtë an e anë eshja e rahmet e lëkum, për po dhëtët për dhëllë e gjellë e gjellë e gjellë e hu ka hesht për disa gjera rahmet mshir nda jush, fëla të bëhëthu anëha. Mos i kërko një ato, mos i studion një ato, mos i shpurdhë një ato Për arsye se Allah u gjële gjelalu u i ka hesht Jo prej haresës, nuk i kalon hares Po i ka hesht për arsye mjë më shiru juve Si kësë është momenti i vdekjes Si kësë është momenti i kiametit e kështu mëral Oshtë për pegamberi a.s. për haqjit Për haqjin, ja rësullë Allah e fi kulli senetin Anë gjdo vit me bo haqj Peqamberi sallallahu alajhi wasallam heshti, pastaj tha, sikur se tisha përgjigjësh, do të kisha thënë po, ishte bë obligim çdo vjet të më shkon në Hax, e kjo është vështirë, është rond për muslimanët, ndërsa Allahu xhelle xjelalu e ka bënë një herë në jetë më shkon në Hax. Për atë, dëza musliman, forza e të Allahut i ka caktuar, ti veprojmë gjërat që Allahu kufiti ka ndaluar dhe i ka, ka caktuar, mos i tekalojmë. Ndalesat që Allahu xhelle xjelalu i ka zbrit, mos ta frohemi të largon për tyrë, ndërsa për gjërat që Allahu xhelle xjelalu i ka lënë të mshefta mshir për ne mos të kërkojmë edhe të holumtojmë për to. Dhëza musliman. Allahu xhalla xjalalu forca që ai ka caktuar, forcat janë të ndryshme, ka farz obligativ, sikurse namazi dhe farz i mjaftureshëm sikurse është namazi i xenazës, ndërsa ndalesat që Allahu xhela xjalalu i ka caktuar në Kur'an janë të shumta. Për tëre ndalesat të përgjithme, thotë Allahu gjelle gjelaluhu në Kur'an Kull ta'alau, thuaj o Muhammed, e janit ju lezëjnë nga Zotë juaj, aqka ju kanë dalu Allahu gjelle gjelaluhu me bënë në këtë dënja Allah të shriku bi hishej, a, mështë i boni shirkë, mështë i boni rivalitet, mështë i boni shëqë Allahu gjelle gjelaluhu në asë një mënyrë dhe asë një formë Për kamberi a.s. përthotë, po Allahu të gjitha i falë për vetë shirkët Allahu të gjitha i falë, përveç shirë këtë nuk e falë, përveç nëse pëndosh me pëndim të sinë qërë. Pas të ajë për dhëtë, o biluali deni ihsana, Allahu ka caktu për juve mosil mirë me prindrit, me pas mirësi, me pas butsi me prindrit. O le a tahtu lua blade kumë dhe mos imbyt një fëmi tuaj nga frika e furnizimi që Allahu gjelle gjelalu ju furnizon ju edhe ata fëmi të juaj. Pastaj po that wala taqrabul fawahis mos ju afroni tekshijave apo realiteteve të cilat janë të dukshme e pa dukshme wala taqtulun nafsallati harama allah ila bil hak dhe mos i mbytin tjerë njerëzit e tjerë sikur se së ndodhin sa të vrasjet në seri në vendet arabe allahu xhellal xelali ui pranoft shuhada shahida dëshmorë të gjithë ata të cilët bin me fjalën la ilahe illallah pastaj ndalesat në ushim allahu xhellal xelali ka ndaluar të haat ngordhësira gjaku Mishi i dërit e furnja ajo që jihuhet nga lartë këtu më radh ndalesat në martesë Allahu xhelle xjelalu ka ndalu thot thot në ajetin e Allahu xhelle xjelalu i cili është gjysmaçje parafillisht hurrimet është ndaluar për ju të martoni me nënat tuaja, me vajzat tuaja, me motrat tuaja, me hallet tuaja, me hezën, me tezën tuaja këtu më radh ndërsa muslimanët thonë nuk e praktikojnë këto edhe nuk i dinë këto me lexu në edhe nëse lexojnë thonë la ila ila allah Allahu po na mëson neve që mos u më martu me motrën po të mëson mos u më martu me motrën se te Shqiptaria an Kosovë ndollin dhunime me motrat të veta Ndodhin kespërdurime me tezet edhe me hallat e veta. Për fat të keq, Allahu para 14 shekujve ka ndaluar këtë punë. Pastaj po thotë: "Antëj me u bënë luxhtën, edhe mos me i bashku dy motra në një kunor, mos me marr dy motra për një herë mu martu te shtëpia." Ndërsa sot në pej ekziston rasti i cili i ka dy motra në shtëpi i ka dy atë gra. La ilaha illallah. Këy i thot vetit musliman? Këy i thot vetit i cili shqiptar, këy i thot vetit antvetar? Vazhdim musliman. Ndalesat që Allahu Jelle Jelaluhu i ka ndalu në të rëkti, e që janë të shumë të për për tëre, Allahu Jelle Jelaluhu thët, wa ehele Allahul beja, Allahu e lejaj, shit blerjen, me shite me bler, Allahu Jelle Jelaluhu e ka lejuh, wa harra me rriba, ndërsa e ka ndalu kamaten, riban, rrishfetin e kështu mërra. A dini që thëtë Allahu Jelle Jelaluhu për ta që hajnë rrishfete dhe kamatë, E lëdhine e këllu në riba, atate cilët hajnë riba, kamatë, në ketë dënja, fajde, shpëdi qësh me e shprej me këto shprej e të reja dhe me dhonë, qëka është puna illa të në? La e kumune illa këme e kumën lëdhine të këmbetohu shëjtanu minel mes. Këta njerëz në ditë në kiametit, kër kanë mërin gjallë para Allah o gjellë gjelalu, nuk kanë mërin gjallë si kurse njerëzit tjerë, mërë po qësh kanë mërin gjallë? Sigur se shejtani kur i gudet i prek, domethën, janë që të çmendur njerzit të cilët kanë sehir edhe magji, kështu njerzit kanë murin gjallë. Ndërsa komenti tjetër thuhet se njerzit kur tingjallen para Allahu xhelle xjelali u kanë mungut, kanë menzitu, sigurisht e thot Allahu xhelle xjelaliu në Kur'an, "Yawma jo yukhrajuna min al-azdafi siraa", dhe ditën kur ata nguten me dal për i voreve të tyre, të të për me hap llogari para Allahu xhelle xjelaliu, për veç këtyrë të cilët kanë hongër kamat edh riba edhe faide këto me radh këta njerëz nuk mundën me nxitur për arsye se stomakat edhe barkat e tyre i kanë të trashë, i kanë të mbën sa herë që ngritet me uchur zot edhe bjen edhe të gjithë njerëzit kanë me ditë para Allahu xhalla xjalaluh kiamet se këta janë ata të cilët e kanë honger të keqën e këtij botë edhe për shkak të keqësh ju kanë fryjë bargjet e tyre edhe stomakat e tyre e nuk janë sigurt se grupet e tjera të cilët nxitojnë para Allahu xhalla xjalaluh t'rinxhallin أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساري المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أثنب كثفيا بذكر قوي فالية برفية ذا بريو كرقوني فالية الله جل جلاله سأل الله واشت مشيره وزدف فال السيمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلي وسلم على مبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تندروا المسلمون في غمبر عليه الصلاه والسلام فظت وتلك حدود الله ذك توان تكتيمت كفيت الله جل جلاله زي كاتكتو مس ايت قالوني اتو انصر الله جل جلاله بظت Këto janë kufit e Allahu Gjellë Gjellalu hu, e mos i te i kaloni ato. Nërsa, aji cili ka po zëllum, i ka ka përcu kufit në këtë dunja, dhe e para pëlqen jetën e kësaj bote, thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu, para akiretit, para jetës e tjetër, para amshimit, atëherë, fe inë nël gjëhime hiel me ua. Vërtejtë gjëhnemi është dhe në banim i ti. Parapëlqen jetën e kësaj bote dhe dobësit e epshet e kësaj bote. Parapëlqen haramin nga hallalli, parapëlqen rrugën e shejtanit para rrugës së Allahu xhellal xelaluhu, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam buzot, e dhunja si jinnul mu'min. Dunyaja, kjo jetë në këtë botë është si jinn, është burg i besimtarit, ndërsa është jannatul kafir. Është knatsi, edhe është xhennet është kopsht i pabesimtarit. Para suaj se ai kënaqet me këtë botë, se në atë botë nuk ka më kënaqsh, kur ka më pa djhenemin që kanë më pru 70000 me laj që i cili ka 70000 kunë litare këtu me radh, nuk ka më kënaqsh. Për çata vetëm musliman, ne duhet të bëjmë sabër duhet përnojmë këtë dunja, ta fitojmë shpërblimin e Allahu gjellë gjelaluhu, se vërtet për pak e hup edhe këtë dunja, edhe e hup akiretin e Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse Allahu thot në Kur'an, belil insanu ala nëfsihi basira, walau alqa ma adhira, edhe pse njeriu është dëshmitari vëtë vetës, gjdo njeri, unë edhe të të të të të jemi dëshmitar të vetës, edhe nëse, I paracesim arsutime tona Ne edhim se shka kemi punu Edhim qëfar kojtje dhe qëfar epshe që kemi pas Thotë Allah o gjelle gjelalu në këtë dynja Mirë po në atë dynja nuk ka arsutim Nuk ka pëndim se është vonë Dera e pëndimit është të hapër në këtë dënja, dheri sa të mos linë djeli nga përëndimi, si kur së të thotë pegamberi a.s. për që ta u dhëzën mësliman, të pëndohem të gjithë të Allahu gjelle gjelalu hu, të njësim një faqët të re, kur edhim se paranesh është një dit e madhe, është një dit e rinjallis, është një dit e logaris, që njëzit kanë medal para Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa Allahu Gjellë Gjellalu me dy ajetët të shkurta dhe me këtë po e përfundoj, të regon vlerën e besintarit, të regon vlerën e të mirit, të regon vlerën ati që i bjenë Allahu Gjellë Gjellalu në sejshdhe, që e besënë Allahu në dhe pejgamberin e ti, thëtë, وَأَمَّا مَنْ خَفَ مَقَا مَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَا Por saj përket ati i cili ju frigua qëndrimit para Allahu gjelle gjelalu Edin se dhe dhe del para Allahu subhanu wa taala Dhe ndaloj vetën nga epshet dhe dëshirat e ligat e tin këtë dunja Qëka është përblimi o zëtë? Fe in nël gjennete hiel me ua Gjenneti dhe tjetë dhe nëpanim edhe strehim i ti në dënjan tjetër Qush me fitu gjennetin? Me dy gjera E para e përkujton se Allahu gjelle gjelalu existen Edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Nëse sa thot pejgamberi alayhisallatu vesselam men ahabbalika allah ai itili e dëshiron edhe ka çef me u takumë allahun xhella xhelaluhu uhabb allah liqa'ehu allahun xhella xhelaluhu ka çef edhe dëshiron mu takumë robën e tij u men abghad liqa allah ai itili njeran nuk e don nuk ka çef nuk ka dëshirë mu takumë allah abghad allah liqa'e allahun ai njeran edhe nuk ka çef mu takumë robën e tij e fjora e dyta u neha nelse ani e hawa keshpirtin ton ket e bishntan ket deshirat tona te cilat jan shtazarake dhe pa kufishme u neha mendalu pak eshum nese i ndalan allah xhella xhelalu po ta siguron xhennetin dy çera buni per allahun djese ki mot akuma allahun edhe friqoj takimit te tij e dyta ke parasysh ndale efshin ton ndale deshiren ton se allah xhella xhelalu unik nuk ti kan ndalu te gjitha gjera Allahu gjelle gjelalu hu t'kale ju langëgjë shumë t'mira, t'i shkon rasësh dhe futësh në alkohol. Allahu gjelle gjelalu hu t'kale ju mu martu me nja, me dy, me tri, me katër, t'i shkon rasës dhe dhe futësh në kur vrije dhe moralitet. Allahu gjelle gjelalu hu t'kale ju gjera të mira shumë, zhën ti, t'i shkon i mërë ato të ligat dhe të të kësia. Ndale vetën, në vetën, prasuj se kjo jetë është të shkurtë. Allahu në bëhë për e tërët e cilët e kujtojmë takimin me tharë, edhe në bëhë për e tërët e cilët i frigohen Allahu subhanahu ta'ala, edhe ndalin epshin edhe dëshiren e tëre për të këshiat në këtë dunja, e fitojnë gjennetin Allahu gjelle gjelalu hu. Në fundë, mëshërani më ranë salavat, me dërgu salamë, سلام پاچه مشير بر بيگمبرين عليه الصلاه والسلام صفت صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاها صلى الله بها عشره اي تسلم محمد درگان ني سلام ني پاچ ني بكيم ني مشير الله جل جلاله ويا درگان اطي 10 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادن مرادئك اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر اخواننا في سوريا وليبيا ومصر وفي كل مكان يا رب العالمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وان يحني الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون والله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر